Les preguntes d'avui són Quin va ser el bolígraf més car de la història? En els anys 60, amb l'arribada de l'home a l'espai i en la carrera especial en plena guerra freda la NASA va voler equipar a tots els seus astronautes americans amb el millor equipament que els rivals soviètics. Davant la sorpresa de que a la gravetat zero els bolígrafs no pinten bé la NASA va desenvolupar un programa només per aconseguir un bolígraf que pogués escriure en gravetat zero. Després de dos anys i 60 milions de dòlars, van aconseguir el seu objectiu, un bolígraf que podia escriure sense problemes en gravetat zero, el qual costava 60 milions de dòlars i dos anys d'investigació. Mentrestant, els russos, davant del mateix problema, feien servir un llapis. Què simbolitza el colom blanc amb una branqueta d'olivera al pic? El colom blanc amb una branqueta d'olivera al pic és reconegut universalment com a símbol de la pau, després de les guerres ocorregudes al llarg del segle XX. Té un origen bíblic. En el judaïsme, el cristianisme i l'islam, una branqueta d'olivera significa la pau. El Pentateuc, l'Antic Testament i l'Alcorà expliquen que en el relat de l'arca de Noé aquest encarrega a un colom a veure quin era l'estat del món després del diluvi universal. Quan torna, ho fa amb una branqueta d'olivera al bec, fet que representava que les aigües ja s'havien calmat, és a dir, que el diluvi universal ja havia acabat, i que per això l'havia pogut recollir de la primera olivera que troba. Altrament, la tradició grega també considera les branques d'olivera com a símbol del pau, la planta era considerada sagrada de l'antiga deessa de la saviesa, Atena. I també el derrotat exèrcit romà utilitza branques d'olivera com a bandera blanca de rendició. Per què el riure és tan saludable? El riure és l'expressió d'alegria o reacció a l'humor que s'aprèn als quatre mesos d'edat, Té un origen i uns beneficis per a la salut. L'origen biològic del riure humà pot estar en la sensació de tranquil·litat després de passar una estona de perill. Per exemple, en els sacudits riem després de saber que en el que estava a punt de passar, que podria ser d'una certa perillositat, és fals i es desemboca en un final més absurd. La laxitud que sentim després de riure pot ajudar a inhibir la resposta agressiva convertint el riure en un signe de conducta que indica confiança en els altres. La zona localitzada al riure està en la zona prefrontal del còrtex cerebral. És la zona on hi ha localitzada la creativitat, la capacitat per pensar en el futur, etc. I amb els anys anem perdent l'espontaneitat de deixar-nos portar pel riure. Hi ha una estadística que diu que els adults riem 15 vegades al dia, mentre que els nens ho fan més de 300 vegades. El riure, però, té moltíssims beneficis per a la salut. Per exemple, 1. Disminueix la presència de colesterol a la sang. 2. Favoreix la digestió perquè augmenta les contraccions de tots els músculs abdominals. 3. Facilita la vacació degut al massatge que produeix sobre les bísferes. 4. Contribueix a un canvi d'actitud mental que favoreix la disminució de malalties. 5. Cada cop que somriem, els músculs que activem, que tenen una connexió directa amb el sistema nerviós central, alliberem la hormona beta-endorfina, que envien missatges positius al cervell i creen cessació de benestar. 6. Ajuda a reduir la glucosa de la sang. 7. Ens allibera del temor i l'angústia. 8. Un filòsof pensava que riure allibera energia psíquica, i que, per tant, tenia una funció a l'equilibri mental de la persona. 9. El nivell d'hormones de l'estrès baixa en sang juntament amb la freqüència cardíaca, reduint el nivell d'estrès. 10. Després de saber tants beneficis, us aconsellem a tots els oients que rieu molt més. Per què es feia servir el Botafumeiro de la Catedral de Santiago? El Botafumeiro és un dels símbols més coneguts i populars de la Catedral de Santiago de Compostela. Es tracta d'un enorme encensari. La seva exhibició costa al voltant de 300 euros i import que paguen alguns dels pelegrins a la seva arribada a la catedral. El Botafumeiro només es pot admirar a la catedral en les misses solemnes. La resta dels dies és substituït per un altre encensari conegut com la carxofa, que també està realitzat en metall blanc. L'origen del Botafull Meiró se situa al 1554. Va ser construït gràcies a una ofrena del rei Lluís XI de França. L'original estava elaborat en plata i va ser robat per les tropes franceses al 1809, durant la guerra. L'escensari va haver de ser substituït per un altre de més modern. De la plata es va passar al lleutor platejat. Igual com altres encensaris de les esglésies, el botafumeiro té un origen litúrgic. Tanmateix, aquest és especialment gran a causa del gran nombre de pelegrins que arriben a Santiago. Pesa uns 50 quilos i mesures metre i mig d'alçària. Cal pensar que la catedral de Santiago, com totes les de pelegrinació, permetia als pelegrins dormir a l'interior de la catedral, fet que provocava una pudor molt desagradable sobretot a peus. D'aquí ve la necessitat de tenir un encensari tan gran per poder apaigar aquesta pudor. L'origen del nom és, òbviament, gallec i significa, literalment en català, treu fums. Quin és l'origen de respondre a l'ostornut amb un Jesús? amb un Jesús? La forma occidental de respondre a l'esternut amb Jesús data de l'any 591, quan Itàlia era assortada per una malaltia epidèmica, els primers símptomes de la qual eren els estornuts. Per això, el papa Gregorio I va fer que els cristians diguessin alguna invocació com Jesús o Salut per a tractar d'espantar la terrible malaltia. Amb això s'inicia la tradició romana de saludar amb una benedició l'esternut, amb la intenció d'eliminar del cos possibles malalties. Per què canvia de setmana la celebració de la Setmana Santa? Jesucrist va morir quan la lluna era plena. Per això la celebració de la Setmana Santa sempre ha de coincidir amb la setmana en què la Lluna sigui plena, mes de març o principis d'abril. Espanya és feliç? Doncs ocupa el lloc 43 en el rànquing de la felicitat, segons l'última enquesta mundial de 155 països. Això ho recull la revista Forbes. Per menjar per dius no s'ha de perdre el nord. És on apunta el GPS de la satisfacció personal, com Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia, Holanda... Ni tan sols en això Espanya es desenganxa de la cua d'Europa. Ocupa el 17 de 21 països europeus. <'Europa> Quin és el llibre més robat a les llibreries? Doncs el llibre preferit pels lladres de tauleta és la Bíblia Res a recriminar els lladres i futurs benedits doncs encara no han tingut ocasió de llegir el manament de la llei de Déu No robaràs El robatori generalitzat de la Bíblia és només un mes dels molts records que ostenta el llibre dels llibres Tres xifres de referència va trigar 1.610 anys en completar-se, l'equivalent a 60 generacions, i va intervenir almenys 40 persones diferents en la seva confecció. Quin és el múscul més fort del cos humà? Com que hi ha tres factors que afecten la força muscular alhora, els músculs mai no treballen per separat. No convé comparar la força dels músculs individuals i assenyalarem un com el més fort. Tanmateix, els següents són alguns músculs la força dels quals és notable per diferents motius. U En el parlar corrent, la força muscular se sol referir a la capacitat d'exercir una força sobre un objecte extern, per exemple, aixecar un pes. Segons aquesta definició, el masseter, o múscul mandibular, és el més fort. El que distingueix el masseter no és res d'especial sobre el múscul en si, sinó el seu avantatge a l'hora de treballar sobre un radi molt més curt que els altres múscul. 2. Si força es refereix a la força exercida pel múscul en si, aleshores els músculs més forts són els que tenen l'àrea de tall de secció més gran. Això es deu al fet que la tensió exercida per una fibra muscular esquelètica individual no varia gaire. Cada fibra pot tallar una força d'aproximadament 0,3 micronewtons. Segons aquesta definició, se sol dir que el múscul més fort del cos és el glúti major o el quadríceps femoral. I quines propietats té la Coca-Cola? Inicialment, la Coca-Cola era de color verd, era utilitzada com a medicament i es venia a farmàcies. Si s'obre arrostit, un ho pot recalentar l'endemà posant la carn en una safata tirant una llauna de Coca-Cola i escafant en el forn per un temps. Segons diuen, això suavisa la carn i alhora no es perd el sabor a parrilla. També pots posar un filet de carn en un plat ple de Coca-Cola i aquest desapareixerà en dos dies. Un granger en estat d'Uklahoma utilitza la Coca-Cola per matar rates. Segons el granger, les rates no poden rotar i per això es moren al prendre Coca-Cola. Una altra de les seves grans qualitats sembla ser que combinada amb una aspirina pot provocar eufòria i al·lucinacions. També eh, pot servir per netejar un vàter, es buida una llauna de Coca-Cola dintre de la tassa i es deixa durant una hora. Després, pren la cadena i el vàter queda com a nou. Hi ha gent que utilitza la Coca-Cola per a lleuger els símptomes de vòmits i del refredat comú, per a afluixar un cargot oxidat, per netejar la corrosió en els terminals de la bateria del cotxe. Sembla ser que si un posa un clau en un got de Coca-Cola no passa res. Si un posa un clau en una ampolla de Coca-Cola i tanca l'ampolla perquè no s'escapi el gas, el clau es dissol. És l'àcid carbònic que suposadament dissol les claus. Si s'escapa el gas de la Coca-Cola no hi ha àcid carbòlic. Per a treure taques de greix de la roba. Això també diuen que va superbé. És molt útil per a netejar un parabrises de cotxes que estigui brut pel camí. L'ingredient actiu en la Coca-Cola és l'àcid fosfòric. El seu pH és 2,8%. L'àcid fosfòric és nociu per al calci dels ossos i és un dels majors contribuents a l'augment de la l'osteoporosi. Per a transportar el concentrat de Coca-Cola, els camions comercials han de disposar de la targeta de material perillós reservada per a materials altament corrosius. Doncs, després de sentir algunes de les propietats de la Coca-Cola, oi que no donen ganes de beure-la? Amb aquestes curiositats acabem el programa d'avui. El pròxim dia donarem respostes a més preguntes. Us esperem!